ni la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 Saps que pots estar en contacte amb el programa a través de la nostra web núvoldefum.blogspot.com o a través de Facebook a facebook.com barra núvoldefum. ja som aquí una setmana més ens tornem a retrobar disposats a passar una hora acompanyats de bona música ambient la setmana passada fèiem un petit repàs a les jornades cau d'orella i l'anterior dedicàvem el programa a la sèrie mítica Rain de Webeth Hunt Records així que avui toca programa variat amb algunes novetats que se'ns van acumulant ja Comencem amb el projecte Bing Satellite, i el seu darrer EP que ja vam presentar fa algunes setmanes aquí al Núvol de Fum. Aquest EP es titula The Midnight i el formen dues peces d'ambient d'uns 8-10 minuts cada una. Llavors, fa tres programes, si no recordo malament, vam escoltar la primera de les peces de QTP, titulada 15 Below, i avui el que sona és la segona d'aquestes peces, la que dona nom al treball, titulada Midnight. Midnight és la peça que acabem d'escoltar del projecte d'Ambient Bing Satellite. Anirem ara fins a un dels nostres segells imprescindibles, com és a Strangely Isolated Plays, que acaba d'editar la referència número 29 de la seva Plays Series. Aquesta referència a l'asignal italià Pasquale Ribiezzo de només 22 anys i sona aixída bé. El jove Pasqual Riviezzo publica, sota el seu projecte HALO, aquest magnífic treball titulat Song of the Highest Tower, cinc peces ambientals amb el piano com un dels elements principals. Hem escoltat la peça titulada Isolated Railway i n'escoltem una altra amb el nom de Cloud Gate. I altra dels nostres segells imprescindibles i que a més no para d'oferir-nos bona música i novetats és, ja ho sabeu, Silent Flow. El penúltim llançament, referència número 61, l'assigna des de Polònia Filip Swiszowski un treball amb tres peces dròniques i minimalistes com la que escoltem ara titulada Branches Aquí sona aquest treball de Filip Siszowski des de la referència número 61 de Silent Flow un disc, com us deia, molt minimalista i carregat de drons foscos. Ara anirem fins al Netlabel canadenc Basic Sounds per escoltar la música d'un espanyol que es fa dir Divenuí i que també dirigeix el seu propi segell amb el nom de Craftman Records. Com és habitual a Basic Sounds, ens trobem davant de sonoritats influència d'Espaldap, tal com podem comprovar amb aquesta peça que escoltem de Divenue, titulada Thier Forms. Jungee. I knew his dream, and I knew him! WTHERPINKWILL laugff! at kommer ADolli. .izzi Council AM failed Bell Sesit prisoners 7- Així sonava Divenue des de la seva nova referència, el Netlabel canadenc Basic Sounds, referència número 43. I tancarem aquesta primera part del programa amb un disc que ja hem presentat també i hem anat escoltant en anteriors edicions de Núvol de Fum. Es tracta del treball de l'italià Anacleto Vitolo, conegut com A-P-K, per al net Laverna. Un treball molt recomanable, titulat a Centripetal Fugue, del qual escoltem avui una altra de les seves peces, la que porta nom Amniótico. és Amniótico, una de les peces que Anacleto Vitolo a BK inclou en el seu últim treball a Centripetal Fugue, publicat pel Netlabel Laverna. I segueixes a la sintonia de Ràdio Mollet escoltant el núvol de fum, el programa dedicat a la música ambient i alss seus derivats. Per a la segona part del programa d'avui tenim preparada una petita retrospectiva d'un artista que ja coneixem prou bé com és Sippi MacDill, amb un dels seus molts projectes, Saluki Regiside. Ja vam estar parlant d'ell fa un parell de programes en motiu de l'Espacial Reign, del seu propi segell Webethan Records, i el que escoltarem avui és una publicació que recopila alguns dels temes de la seva extensa discografia com a Saluki Regicide. Així doncs, estem davant d'una publicació que podríem titllar de grans èxits i el que farem fins a la fi del programa d'avui és escoltar cinc peces seguides d'aquesta publicació íntegrament remasteritzada i que inclou la mítica peça Quatch and Six d'aquest projecte de Saluki Regicide de Sipi Magdil. Magic, magic, magic, magic, magic. estem davant de música ambient, d'experimentació i de sampleig amb un estil magic. únic de la mà d'aquest artista nord-americà Sipi Magdil amb aquest projecte Saluki Regicide I hope you understand I hope you understand I hope you understand. horse. It was, the horse was owned by her during her lifetime. The horse seemed to recognize her voice. He said every strand of hair stood on his head. And then he heard someone stroking the horse. And then he heard her voice. She said to him, calling him by name, Don't be afraid. She says I want you to meet me tomorrow at sundown. And told just where. I have something for you. happened to us so far. Hey, listen. Well, what is it, Lenny? Can't you hear? What? Nothing. Quiet, innit? Come on, let's get going. leading to the summit of the Great volcano Mount Erebus. We made many instances of geological science-genic and as many challenges chased throughout the whole time. I've transmuted back into pictures on the film of the machine. Really very similar to the method of wireless photography. Here's the summer dream reel, doctor. Oh, fine, like thank you. The projectile tube is ready, sir. So I just place the dream reel in it. And uh, there. Hold on your hat, Mr. Garland. You're going to see an actual green Ah! <laughs> no carver had music in his store i don't like his music I'll slam his door I'll go out in the street now oh, there won't be any more of pen steal music fast oh, we'll go away we'll go aways I'll fight for the class and, and the honors of the war. But... Doncs amb aquest petit repàs d'aquesta fantàstica recopilació de grans èxits de Saluki Regiside del projecte del nord-americà CP MacDill, també director del net label Webeth Hunt Records, Arribem a la fi del programa d'avui, programa número 66 de Núvol de Fum. Podreu escoltar aquest mateix programa en radifusió aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit. I també sabeu que teniu a la vostra disposició el blog del programa, la web núvoldefum.blogspot.com i que des d'allà podreu accedir a tots els podcasts, també a les llistes de temes i els enllaços corresponents per accedir i poder descarregar tota la música que escoltem aquí al programa. També vull convidar-vos a que us afegiu a la pàgina de Facebook del programa, facebook.com barra Núvol de per estar també atents i alerta a notícies i a informacions interessants sobre el món del net àudio i de la música ambient. Sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres, espero que ens tornem a retrobar la setmana que ve a una nova edició de Núvol de Fum.